Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə eşrafilənbiyyə və mürsəlin Nəbiyyina Muhammedin və alə əlihə və əsəhəbihə əzməyin Rabb-i şirah ləsədri və yəssirli əmri Və ahlul əqtətə minlisəni yafqəhə qəvli Amma ba'd Muhterem Müsləmən qaldaşlarım Hemşəcəcimiz təkvəl olmağa səhırram Allah'tan qorxan Həqiyyətən Allah'tan qorxanınız Allah'a en yakın olamınızdır Yəni məqsəmimiz tamamdir. Təvhidi, Allahın təkliyi, Allahoya, Allahın təkliyinə zikr dolan aməllərdən biri də niyyətin qorulanmasıdır. Niyyət belə bir şeydir ki, insan daima onu təzələməyə, daima onu islah etməyə çalışmalıdır. Çünki hər gün, bəlkə də hər an şeytan çalışır ki, sizin niyyətinizi dəyişdirsin. Börsən ki, kimisə Səhər, mömin olur Axşam isə küfr edir Dinindən dönür Ona görə heç kəs sözünə arxayın olmasın ki İndi imanı çoxdursa Nə vaxt imanı azalır İslamdan çıxa bilməz İman artır, azalır Bilirsiniz, insanların imanı artır, azalır Əhr-i sünnə etiqadına görə İman artır, azalır Yalnız, mələklərin imanıdır ki Sabit qalır Nə artmır, nə azalmır bir də Peyğəmbərlərin imanıdır ki Daima artır Allahdan vəhi gəldiksə onlara imanları daima artır Azalmır Ləkin biz insanların adi insanların imanı artır azalır Allaha itaət et etməklə Quran oxumaqla Allaha xatırlamaqla iman artır Allaha asif olmaqla Quran oxumamaqla Allahdan uzaqlaşmaqla iman azalır İmanı artırmaqla da Niyyət düzəlir Niyyəti islah edirsən İmanın azaldıqca, niyyətin də yavaş-yavaş çorlanır. Dünən Allah üçün çalışırdın, Allah üçün dərs deyirdin və yaxud Allah üçün kitab yazırdın, Allah üçün kitab tərcüm edirdin və s. Nəysə Allah üçün edirdinsə, bugün görsən ki, artıq sənin niyyətin yavaş-yavaş dəyişir. Yapıq üçün, ya kiminsə, kiminləsə dost olmaq üçün, kiminləsə əvədə qurmaq üçün və s. və s. Bu cür niyyətlərdən uzaq olun. Xalis Allah üçün nəysə etsəniz, Paşarəyə Allahın hanının Muaviyəyə yazdığı məktubun yaddınıza salan. Xaris Allah üçün nə isə Allah sizin əvəzinizdə sizə mal-dövlətdə verəcək, əlaqələr də yaradılacaq, hər tərəfli sizin istəyinizi yerinə yetirəcək. Heç xəbəriniz də olmayacaq. Ağlımıza gəlməyən yerdən sizə yol açacaq, hruz verəcək. Bəlkə yalnız və yalnız Allah üçün çalışın. Allahın razılığını qazanmaq üçün çalışın. Ümumiyyətlə ni niyyət, müəllif niyyəti Birincisi riyadır, yəni e, toqqidə Allahın təkdibində zibd olan niyyəti iki qismə bölüb. Birincisi riyadır, ikincisi isə dünya xatirinə hər hansı bir əməl etmək. Riya nə deməkdir? Və riya ilə ərəbdə suma deyilir. Sümanın arasındakı fərq nədir? Riya hər hansı bir əməl etdikdə insanlara onu göstərməkdir. Suma isə hər hansı bir əməl etdikdə onu insanlara eşitdirməkdir. Qur'an oxuyur. Var gücüylə oxuyur ki, qonşular eşitsin. Fikirləşmir ki, qonşuya əziyyət verir. Fikirləşir ki, ona eşitdirsin ki, mən Qur'an oxuyuram. Görünürsə gözəl səsim var. Azanı var gücüylə verir, qonşulara da eşitdirsin. Onlara əziyyət verir. Əgər qonşular müsəlmandırsa, bəli, onda var gücünlə verməlisən ki, onlar da namaza gəlsin. Yox, qonşu bunu başa düşmürsə, cahildir, fasildir. Onda qonşuya əziyyət vermək olmaz. Qonşu bunu başa düşənə qədər Allah s.ə.q. deyir ki Mən kənə yarcı liqa rabbihi fəliyyə əməl əmələn salixən Və lə yüşrik bi ibadət rabbihi əhədə Kim rabbi ilə qarşılaşacağına ümid bəsləyirsə Salih əməl etsin və Allaha heç kəsi şərik qoşmasın Salih əməldən dərhal sonra Allaha şərik qoşmamağı dedi Əksinə də deyə bilərdi Çox ayələrdə görürsən ki, birinci Allahın haqqı gəlir, Allaha itaət et, Peyğəmbərinə itaət et, Allaha itaət et Peyğəmbərinə, Allaha iman Peyğəmbərinə Bəs, niyə burada birinci Peyğəmbərin sünnəsi, amələn salihən, iqtibə, Peyğəmbərin yoluyla gedməyi sonra Allahın şəhəlik qoşulmağı qeyd etdi? Niyə? Ona görə ki, o salih əməldə riya etməyəsən, salih əməli yalnız Allahın xatirinə, Allahın rızasını qazanmaq sünnə edəsən. Ona görə Allah Subhanahu Teala şirki, Allah şərik qoşmayı salih əməldən sonraya saldı. Bütün ayələri xırdaladıqda, bütün ayələrinin şərihinə baxdıqda, Allah Subhanahu Teala'nın hikmətini görərsən. Görərsən ki, bir yerdə belə deyir, başqa yerdə başqa cür deyir və diqqətlə oxuyanda, şərhi, izahı oxuyanda görürsən ki, həqiqətən Quranın misli bərabəri yoxdur. Quran kimi kitab heç kəsi yaza bilməz. Hər bir şeyi Hər bir şeyi xırdalığına qədər hesablayıb, Allah s.ə.v. insanlara bu kitabı, müqəddəs kitabı nazil edib. Sonra müəllif bir ayə gətirir, bu da riayla bağlıdır və ibadətlərin ən başı, yəni ki, ən əsası hesab olunan namaz, namazdır. Əgər insan namazı Allah xatirinə yox, nəyinsə xatirinə qılırsa, Nəhinsə xatırına qılırsa, ya pul versinlər ona, ya işə düzəlsin, ya həmən namaz qulanlarla dost olsun, əlaqə qursun, və səalə və edirsə buna, Bunu mütləq cəzası olacaq. <coughs> cəzası elə belə olmayacaq. Zəhənnəmin və la dibinə düşəcək. Allah səhəni ətəələ deyir ki, İnnəl münafiqəni yuhadirun Allahə və hüvə xadiruhum. Münafiqlər Allah'a allanmağa çalışırlar. Allah isə onları alladacaq. Əgər qam o ila namaz bilmərcə axdıqları zaman çox səhlənkarcasına qalxarlar yəni istəməyə istəməyə insanlara özlərini göstərsinlər deyə gəlir namaz qılarlar bax onların haqqında Allah Subhanahu ki onlar cəhənnəmin dibinə düşəcəklər innel munafiqina fi dərkil asfəli minan nar cəhənnəmin dibində qalaqlar bu münafiqlər bu münafiqlər ki insanlar arasında namaz qılıb özlərini onlara göstərər, müsəlman kimi təkliyə çəkildikdə isə onlara istezə edər. Onlara da qiyamət günü Allah istezə edəcək. Başqa ayələr var ki, onlar müminlərin nuru ilə gələcəklə birdən onu üritəcək və zülmətdə qalacaqlar. Zülmətdə qalacaqlar. Bu da onlar üçün bir işarə olacaq ki, artıq siz zəhənnəmlisiniz. Həmsinin başqa bir ayədə Allah s.ə. onlara gələcək Ədələyərək deyir işte, ki فَوَاِلُ الْلِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ Ənْسَلَاتِهِمْ سَاهُمْ Və o, namaz qulanların halına ki onlar namazlarında səhlənkar qurlar qafildirlər اَلَّذِينَ هُمْ يُرَعُونَ namaz qulanlar ki namazı insanlara göstərmək üçün qalırlar İkinci niyətə aid insanın dünyaya bağlılığıdır Həyansı bir ibadəti dünya xatirini edirsə bu da tevhidə zidd olur Bəzən şirk hesab olunur Küfr hesab olunur Bəzən də qoyuk-künah hesab olunur Bu ayəni Hud surəsi 15-16-cı ayələri Maviyyə radiyallaha anha, anhu Oxuyur O zaman ki O məhşur hədisə eşidir O hədisi bilirsiniz ki Üç sünif insanla Cəhənnəm odlandırılacaq Şəhidlər O şəhidlər ki, dünya üçün Qəhrəman adı almaq üçün Vuruşub. Alimlər, o alimlər ki, alim adını qazanmaq üçün elm öyrədib, öyrənib və bağlı, səxabətli insanlar o şəxslər ki, onlara səxabətli desinlər deyə yaxşı əməllər, xeyr-xariklər görürlər. Onlar, Allah s.ə. onlarla zəhənnəmi odlandıracaq. Yəni, ilk zəhənnəmi girən bu şəxslər olacaqsa, başqaları haqqında nə düşünməliyik biz? Bu əl seç etdikdə Muhabiyyə radiyallahu anhunun yüreği gedir, qorxudan. Hayıldıqdan sonra bu ayələri oxuyur. Deyir ki, Allah deyir. Mən kənə yuridu l və ziynətəhə mürəffi iləyhim əmələhum fiyhə və hum fiyhə ləyib xasun. O ki, dünya həyatını, onun naz neymətini, ziynətini istəyirlər. Onlara dünyadaykən istədiklərini verərik, heç bir şey əskirdmərik isteklərinin lakin bu laykelləzinin yoxdur axirətdə illə nar. Və ki, qiyamət günün onların oddan başqa bir payı olmayacaq, cəhənnəm odundan. Və habita Onların dünyadakən etdiyi əməllərinin hamısı pul çolub gedəcək, Batil olacaq. Heç bir qəbul olmayacaq Allah tərəfindən. Peyğəmbər əsaslə çox vaxt dualarında deyərdik ki Allahümme lətəcərib tə, lə dünya əkbərə həmminə Allahım bu dünyanı əsas məqsədlərimizdən biri etmək əsas məqsədimiz ahirət olsun dünya isə istifadə etmək üçün bir amil olsun səbəb olsun sonra müəllif bəzi əməlləri gətirir ki yəni daha konkret dört əməl gətirir ki bunlar da bura aiddir Və bu dört əməl həmən ayəni şamil edir həmən ayə bu dördünə də aiddir birincisi <coughs> o kəslər ki hər hansı bir ibadət etdikdə Allahdan savab ummurlar savab haqqında heç düşünmürlər yalnız düşünürlər mühafizə olmaq haqqında ki bu əməli etməklə nədənsə mühafizə olunur müsəlmanlar mənə xətər toxundurmasan və yaxud haradasa bir çətinlikdən çıxın və səirə və səirə bunların heç bir payı olmayacaq bir, ikinci o kəslər ki ibadət etdikdə kiməsə göstərmək üçün edir. Allah üçün yox üçüncü, o kəslər ki ibadət etdikdə onu və dövlət qazanmaq üçün edir Quran axıq 10 şirvana tabutu qaldırır 5 şirvana məclisə aparır nə bilim 50 şirvana və səirə və bir də o kəslər ki Bəli, Allah xatirini edirlər. Lakin Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə uyğun yox. Qədə babalarının sünnəsinə uyğun. Əvvəlki Peyğəmbərlərin sünnəsinə uyğun. Təhrif olunmuş sünnələrə uyğun əməl edirlər və bu, onların da etdikləri batil, zəif də olsa İbn-i Kəsir rəlaiyyət gətirir ki, Amar ibn-i Xattab radiyallahu anhu bir keşişi görür və çox müəyyus olur. Yanındakı Köməkçisi soruşur ki, nə oldu sənin? Halın birdən-birə dəyişdi. Deyir, ahirət yadma düşdü. Qoxdum. Deyir, nəyə görə? Deyir, çünki mən bu keşki gördüm. Onun halını fikirləşdim və ahirət yadma düşdü. Baxıram ona ki, o səhərdən axşama qədər ibadət edir. Özünə o qədər əziyyət verir. Amma yenə ahirət zənnəmə düşəcək. O ayət ki, gəlib Quran-ı kərimdə, Vücudun Yevmeyzin Nabira e, Ətə Uzun yomayızən xaşiyə amilətun nasəbə pastə nərən xəmiyə. O kəslərinkı üzündən xofu takvaya ağır zahirdən. Gecə gündüz əməldirlər, lakin sonunda cəhənnəm oduna düşürlər. Necə ola bilər? Takva ilə Allah xatirində əməl edir, edir, edir, edir gecə gündüz, lakin yenə cəhənnəmə düşür. Nəyə görə? Ona görə ki, ibadətin qəbul olma şərtinə bilinə əməl etmir. Bilinə əməl edirsə, ixlasa birinə əməl etmir. Peyğəmbər səv etdiyi kimi etmir. Şeytan da həristdir ki, ixlasla edirsən səhibadəti sənin əməlini körlamağa çalışır. Əməlin Peyğəmbər s.ə.v-in əməli kimidirsən ixlasını körlamağa çalışır. Və çalışmaq lazımdır. Hər ikisi eyni vaxtda olsun. Həm ixlas, həm Peyğəmbər səv sünnəsi. Bu ikisi bir yerdə olarsa, Allah s.ə.v-in ibadəti qəbul edir. <kümüş> Sonra Məllif Əbu Hüreyra rədiyəllərinə hədə etdiyi hədisi gətirir Peygamber Əsələm deyir ki İnsan dinarın, dirhəmin qulu oldu Nə deməkdir bu qulu oldu? Yəni, yalnız onun üçün yaşayır, qul üçün Dünya malı üçün Ona dünya malından verildikdə razı qalır Verilmədikdə isə Qiləylənməyə başlayır ki Allah görmür Bu qədər balam var kim bakacak bunlara vesaire vesaire Ves. Allah'a karşı ne layık sözler deyir Abi, Allah subhane teala onu yokluyor <gülüyor> bilər hepsinin tevhide ziddi olan emellerden de zamanı sövmemek zamanı sövmek olmaz zaman belədir bu zaman belə olsun ne pis zamandır öyle pis zamanda pul kazanma olmuyor vesaire vesaire Ves. zaman ne zəbal ilə kalıb göstər diyorum zamanda ne değişir Əvvəlki kimi yerkürəsi oxoq tərəfində fırlanır, dünək çıxır, ay və s. isti, soyuq, yay, yaz, qış, payıc, zaman dəyişməyir İnsanlar dəyişib İnsanlar çorlanır Zaman heç vaxt dəyişmir Allahın yaraqdığı kimi qalır Quran-ı kərimdə deyir ki, o vaxt müşriklər deyirdilər ki, bu bizim yaşadığımız dünya həyatıdır Siz burada yaşayıb, öləcəyik və bizi öldürən, bizi məhv edən zamandır Kəqəmbər s.ə.v. Də hədisdə deyir ki Allah s.ə.v. deyir Adəm oqladığı mənə əziyyət verir Əziyyət verir necə? Zamanı sövməklə Zaman da mənəm Zamanı sövmək Allaha sövmək kimidir Çünki zamana Allah yaradıb Zamanla narazı qalma Allaha narazı qalmaq kimidir Çünki onu Allah yaradıb Qədərə narazı qalmaq Allaha narazı qalmaq kimidir Çünki qədərə Allah yaradıb Həmsinin tirmizinin rəla etdiyi hadis və səhihləşdirdiyi, səhih hesab etdiyi hədisi, deyilir ki, Peyğəmbə s.ə.v. deyib ki, küləyi söyməyin. Necə külək olur olsun? Görsəz ki, lap pis. Yəni ki, lap vəhşətli küləkdir. Allaha sığının. Deyin ki, Allahım, o küləyin xeyrini istəyirik səndən. Və şərindən də sənə sığınırım. Bas-salam. Gözəl zənn haqqında danışmışdıq əvvəlki dərslərdə ki, Allah haqqında gözəl zəndə olmalıyıq Pis, külək də göndərsə, zəlzələ də, yağış da, qar da, çolğun da, buz Nə olur olsun Allah tərəfindən nə gəlir gəlsin? Allaha onun xeyrindən, sıvınma, ə, xeyrindən istəmək və şərindən Allah sığılmaq lazımdır Həmsinin tövhidə zidd olan əməllərdən də əgər kəliməsini istifadə etmək Əgər belə olsaydı, belə olardı, əgər belə olmasaydı, belə olardı və s. kəlimələr istifadə edəmək evdən, maşınla harasa getməsəkdi başına bu fələkət gəlməzdi Ət görən kimsə deyirmi ki əgər getməsəkdi əgər, əgər getməsəkdi bu qədər pul qazanmazdı xeyir gələndə hamı əgər unudur elə fikirəşir ki, elə bu gelib öz istəyi ilə, öz iradəsi ilə buna qazanıb əldə edir o xeyri Də bəla gəldikdə, əgər getməsəkdi Allah bunu belə eləməzdi əzəli idi qatda apardı onu. Vesaire və sairə ağlına gələn şeyləri danışırlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi də bunu qadağan edir. Əl-İmrans 154-cü ayədə. Deyir ki, münafıqlər. "Bəqulunə nə o? "Kāna lanā min al-amri şey'un mā qutilnā hunā." Fəcr 12 bura, burada öldürülməzdik biz. Belə nə söyləyir o döyüşdə, Uhud döyüşündə. Cirilənirlər. 154-cü Onlara rədd edərəkdir ki قُلْ لَوْكَوْنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَى الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلِ إِلَى مَدَاجِئِهِمْ De ki, evdə də olsaydınız, o, ölüm sizi gəlib yataqda da yaxalayacaqdır. Hara gedirsən get, hansı dəşişəyə girirsən gir, hansı gizlin yerə girirsən gir, əzəl ölüm gəlib səni Allahın izni ilə istediği yerdə yaxalayacaq. 168-ci ayada yeni münafiql öz o münafib qardaşlarına deyirlər ki əgər onlar getməsəydilər o döyüşə, bizimlə burada qalsaydılar ölməzdilər Allah da rədd edir onlara ki Qul fədrahu ən an ənfusukumun nəvd əgər e, cavaba baxsanı, yani, subhanallah əgər bazarırsınızsa ölümü özünüzdən dəf edin heç kesən o bazarmır yeganə şeydir ki ölüm heç bir şeylə ondan canı butara bilmirsən milyonun olsun Milyon olsun. Harasa düşəsən, tükürəşəcəksən ki, milyon daha kömək eləmir. Tənizin ortasındasan, batırsan, tüküründə döv, evimdə milyonlarım var. Amma bu kömək eləmir sənə. Düşmüsən mühasirəyə, düşmən hər tərəfdən mühasirə alıb səni, bu dəqiqə güllələyəcək. Tükürəşəsən ki, ay, evdə milyonlarım, dörd darbadım, nə bilim, lübovni çalarım və sərə və Heç birində xeyri yoxdur, qoyub gedirəm. Artıq ölüm gəlir gözün qabağına. Həmsinin əcəl gəldikdə, əcəl işte. gəldikdə, bu, bura, bura çatır o ruh, ilguma. Fikirləşirsən ki, artıq gedirsən, bu qədə maldələti də yığmışam neçə illər. Ev dikmişəm, heç içində yaşamamışam. Maşını almışam, heç sürməyə üsbət edəməmişəm. Gedirəm, heç nə dəfara bilmirəm. Gedirəm əməllərimə görə cavab verməyə. Artıq gec olur. Tövbə edir, düz yolu Artıq gec olur. Ona görə, indidən özünüz üçünün axirətə azıqa yığın. Ən gözəl azıqa da təqvadır. Allah subhanət hələ deyir ki, vətəzəl vədə fəinə xayrə zədi təqvad. Azıqa yığın özünüz üçünün ən gözəl azıqa da təqvadır. Elmin qartdıqsa, təqvan da artacaq. Elmini artır, təqvan artacaq. Allahın izni ilə. Mən əminəm ki, Ramazan gecələrində burada oturub sizin Mənim təfam nə qədər artırsa, sizinki onqat ondan artıq artır. Şükümət təkrar edirəm özüm üçün. Amma sizin üçün təzə-təzə yeni-yeni şeylər olur. Amma siz bilməlisiniz ki, bir dəfə eşitməklə alim olmursunuz. Eşitdiklərinizi haralardasa təkrar edib, danışmalısınız, danışmalısınız, danışmalısınız ki, imanınız artsın, elminiz... E nə olsun? Kuxdələşsin. Yeni-yeni <gülüyor> sözləri eşidəsiniz və s. Pəqəmbar s.ə.v. deyir ki, qüvvətli mömin zəif mömindən daha xeyirlidir. Qüvvətli mömin zəif mömindən daha xeyirlidir. Qüvvətli mömin dey deyirlikdə, həm təqvəti, imanı qüvvəti olan qəst olunur, həm də fiziki qüvvəti olan qəst olunur. Əkiyyətən fiziki qüvvəti olan kitab oxumağa, yuxunu özündən uzaq etməyək, cümrək olmağa, buna daha çox daha tez nail olur vəinki zəif mümin xəstə ilə sağlam adamın arasında fərq olduğu kimi sonra deyir ki hər bir xeyirdə, hər bir xeyirli hər bir xeyri əməli, ə, əldə etmək üçün çalış və xeyri əldə etmək üçün Allaha sığın Allahdan istə sən özün çalışıb bu xeyri əldə edə bilərsən Allahdan istəməsən özünə arxayan olsan Xeyri əldə etdiyin zaman əlindən çıxa bilər. başa düşərsən ki, Allah sənə göstərdi ki, bunun əldə edilməsi mənim əlimdədir. İstəsəm, əldə edə bilməzsən. Kimlər ki, məsələm misal çəkirəm, oğladı olur. Arxain olur həkimə, arxain olur özünün qüvvəsinə və s. Uşaq ana bətinə düşür, 9 ay uyuyur. 9 ay ərzində bunu yetiqədə olur ki, həkim kömək elədi. Həkimin istəyi ilə oldu. Allahı unudur. 9 aydan sonra uşaq ölü olur. Allah s.ə.q. göstərir ki, nə həkim, nə dərman, uşağı saxlayan, həyata gətirən mənəm. Bunu göstərir Allah s.ə.q. Həyatda bu elə şeyləri görüb, ibret götürənlər olur. İbret götürmüyənlər də olur. Nə ilə bu hadisələrə bağlayanlar də olur. Və Peyğambar s.ə.v. bu hədisinin sonunda deyir ki, Heç vaxt deməyin ki, belə olsaydı, belə olardı, belə olmasaydı, belə olardı. Belə olmasaydı, belə olmazdı. Elə olmasaydı, falan şey, falan şey olmasaydı, belə olardı. Heç vaxt belə deməyin. Əgərlə heç nə deməyin. Görsəniz ki, neysə bir hadisə baş verdi, sənin xoşuna gəlməyən bir hadisə. Deyirsən, qəddər Allah və məhşə Allah hər şeyə bəcədən qədərə yazıb, müqəddərata yazıb və istədiyini də edib. Və səlam. Ç kəliməsi, əgər kəliməsi şeytan üçün qapı açır. Elə bir ki, şeytana qapı bağlıdır. Əgər deməklə, qapını açırsan ona ki, gəl. Gəl mənə azdır. Əgər kəliməsi ilə. Həmsinin əqidəni möhkəmləndirən amillərdən biri də artıq başqa mövcudaya keçir müəllif. Əqidəni möhkəmləndirən amillərdən belə səbirdir. Allah səbirlə də Quran-ı kərimdə iman, əməl Təvəddüdən sonra səbri qeyd edir. İmanı olan cənnətə girə bilər. Həç bir başa yox. Əməli düzgün olmazsa bir başa girməyəcək. İmanı olub, əməli də peyğəmbər əsasına əməli kimi olan yenə ola gəsin bir başa cənnətə girməsin. Çünki imanı olub özü üçün əməlidib heç kəsə dəvət etməyib. Bildiyinə, öz ata-anasını, qardaşını, bacısını, dəvət etməyib. Başa salmıq Ola bilərsən o da birbaşa cənnətə düşməsin. Həmsən inamı olub, əməl edib, təvəffüd edib, lakin səbir etməyən, özündən tez xan dəvət etdiyini azılayan, o bu rəftar edən, ki, bu cavab verən, onlar da ola bilər o pis rəftarına görə, səbir etməməyinə görə birbaşa cənnətə düşməsin. Və sonuncu fikir verirsiniz, səbrlə xətm edir. Allah Subhanahu Bütün bunlardan sonra səbir etməlisən ki, birbaşa cənnətə düşəsən Allahın istəyi ilə hə Bu səbir Peygamber s.a.v deyir ki səbir ilk məqamda olur ilk məqamda qəzəblənib Allaha qarşından kör olsan nalaiq sözlər desən sonradan peşman olub səbir etməyin faydası yoxdur bəla gələn an səbir etmək lazımdır nəcə ki Peygamber s.a.v bir qəbri yanından keçir görür ki bir qadın ağlayır ilki səbir et Qadın qışdırır Peyğambər səv üstünə ki, səbir et, sənin oğlunu olsa edir, səbir etməzdin. Ağzına gələn deyir, Peyğambər səv sakit çıxıb gedir. Sonra bilir ki, Peyğambər idi, tabı gəlir ki, halallıq ağzını üzr istəsin. Peyğambər səv deyir, səni bağışladım, ancaq Allah səni bağışlayacaq. Səbir ilk məqamda olmalıdır, ilk məqamda səbir etməlisən. Əhməd ibn Həmbəl, rəhməhullah, Bir şey Quran-ı Kərimdə 90 yerdə səbri qeyd edir. Səbr edin, səbr edin. Bu mühim bir məsələ ol olmasaydı, sonra qeyd edərdi. Bəzilər deyir ki, imamət İslamın ərkanlarından biridir. Ən yəni, namaz, oruç, zəkat, həcc, şahadət, bəlehlə Allahu Muhammedə Rasulullah. Bunlar kimi bir şeydir. Ərkan dağaq, dağar desə, ana və Quranda niyə qeyd olunmayıb? ki, imamiyyətə iman gətirməlisiniz, iman gətirməlisiniz, kafir olarsınız və s. Yoxdur. Amma səbir heç dayaq deyil, 90 yerdə qeyd olunur. Mələklərə iman, Allaha iman, Peyğəmbərə iman, namaz qulmaq olursun, o yüzlərlə ayələr var. Mühim şeylərə Allah s.ə.q. təkrar-təkrar qeyd edir ki, Quran-ı kərimi başdan oxuyanda təkrar-təkrar görəsən yaxına düşsün imandı, islamdı. Başqa hədistə, bu da Əhməd İbn Ənbəlidən gəlib, Müslimləndə, rəvayət olunub. Peygamber S.ə.v. deyir ki, əs sabr səbir işıqdır. Deməli, əksiz zülmətdir. Sonra Buxari rəvayət etdiyi əsərdə Əmər radiyallahu anhı deyir ki, Ən gözəl günlərimiz, yaşayış günlərimiz, səbir etdiyimiz günlər idi. O gün ki, səbir edirdik, o gün yaxşı yaşayırdıq və gününüzdə özümüzü yaxşı hiss edirdik Ali radiyallahu deyir ki Səbir Görürsünüz, səbirli olmağa çalışmaq lazımdır Ümumiyyətlə səbir nə deməkdir? Səbirin lügəti mənası həbs etmək deməkdir Səbirə fülən, həbəsə fülən Məsələn, kimisə səbir edib, yəni həbs edib tutub saxlamaq Deməli, qəlbin səbiri eytiqadla bağlıdır o dəqiqə özündən çıxmamalısam. Dilin səbri Allaha qarşı nalaiq sözlər deməməkdir. Dil bir saxlamalısan, deməmək ki, ay Allah, niyə bunu belə elədin, niyə filan şey belə oldu, Allah görmür və s. və s. Bədən üzvlərinin səbri də bədəni paltarı cürmək, satçı olmaq, üzvürmək və s. bunu etməmək. Hər bir şeyə Peyğəmbər s. s. qadağa qoyub. Etiqat qəlbə də dilə də, əməllərə də. Hər tərəfli səbr etmək lazımdır. Bu səbr də özü üç cür olur. Yəni, Allah s.ə. tərəfindən gələn imtihan və ona olan səbr üç qisimdir. Birincisi, Allahın və Peyğəmbərinin əmirlərini səbr edərək ölənə qədər yerinə getirmək. Namaz bulmağa çoxları səbr etmir, axıra qədər. Axırda onlar üçün namaz Adiləşir və namaz atır. Sünnəyə əməl etmək axıra qədər çoxlara əməl etmir. Axırda onun üçün adiləşir və onu tərk edir. Müəyyən yerlərdə dərs almağa və yaxud müəyyən kitabları oxumağa, müəyyən-müəyyən ibadətləri yerinə yetirməyə axıra qədər səbri satmır, tərk edir. Halbuki, səbri edib axıra qədər Allahə ibadət etmək bizə əmr olunur. Hurus tutmaq, namaz bulmaq, imkan daxilində həcc etmək zə zəkat vermək biz müsəlmanlara ənd olunmək İkincisi, Allahın qadağan etdiyi şeylərdən çəkinmək Hamı axıra qədər içkidən, zinadan sigarətdən söhükdən və s. və s. əməllərdən çəkinə bilmir müəyyən müddət tərq edir sonra şeytan onu yenə də çəkir həmdən pis əməllərə ancaq burada da yenə səbir, iradə göstərib axıra qədər Allahın qadağan etdiyi şeylərdən çəkinmək lazımdır. Bu əməllər bizim öz iradəmizlədir. Əmirləri yerinə getirmək və qadağan olunur şeylərdən çəkinmək. Bizim iradəmizlədir, istəyimizlədir. Üçüncüsü isə bizim iradəmizlə bağlı deyil. Allahın istəyi ilə, Allahın iradəsi ilə və onun qarşısı alınmazdır. Yaxın adamının ölməsi, <coughs> hava gəlməsi, zəl-zələ və s. və s. Allah tərəfindən qədərə yazılmış şeylərin baş girməsinə, müsibətlərə səbr etmək. Ola bilər ki, sən 10 il qeyf bir gündə Allah qalan hər hansı bir qalası ilə qoyub uça bilər və neçə illər çəkdiyin əzab əziyyə bir günə puç olub gedər. Mömin şəxs Bununla o dəqiqə razılaşır Və başa düşür ki Allahın hikmətidir Allah istəmirdi ki Bu ona qismət olsun Ona qismət olardı Bundan da böyük bir fəlakət gələrdir başına Və səbridir Kafir məndə isə o dəqiqə gireylənir Allahın arazılığını göstərir Və Said ibn-i Cübeyr Rahiməhullah Deyir ki Və yümin billəhi yəhdi qəlbəhu ayə var Quran-ı kərimdə Təğabon surəsi 11-ci ayə Allah s.a. deyir ki Allahə iman, iman gətirirsə inanırsa Allah ona idarət verər qəlbini yolunda sabit edər bunu başqa ayə ilə ki o şəxslər ki bəra gəldikdə bu ayəni 156-cı ayəsini deyərlər i̇nna və inna biz Allah üçün yaşayırıq Allahın da üzrünü qaydacaq Allah verib bunu Allah da alır Mənim deyir ki, mən buna görə Hinslər keçirdim Sıxıntı keçirdim Allaha qarşı neysə bir nalaiq söz deyim Üç Qadın haqqında Danışmaq istəyirəm Bu üç qadının etdiyi hərəkətlər Çətinliyə düşdükdə Etdiyi hərəkətlər necə səbir edib Allahın bəlas, Allahın müsibəti ilə razılaşdıqlarını misal gətirmək istəyirəm ki bu ibret olsun hamınıza birincisi, ənəs ibni Məlikin anası adı yadından çıxıb sahabənin ənəs ibni Məlikin anası əbudəlhəyə ərə gedir, ərə öldükdən sonra Allah qismət edir uşaqları olur uşaqları olduqdan sonra hələ balaca ikən uşaq xəstələnir uşaq xəstələnir Abutal həda hər gün evə gəldikdə uşağın halını soruşur. Hər dəfə də qadın deyir ki, yaxşıdır. Bir az bir müddət keçdikdən sonra hər dəfə soruşduqda deyir ki, əs xəstədir, ağrıyır, xəstəliyi yavaş-yavaş artır. Bir gün də gəlir, soruşanda deyir, "Əlhamdullah, artıq uşaq rahatlaşdı." Amin olsun. Hə? Artıq uşaq rahatlaşıb və bunda nədə isə uşağa baxmır. Gedir, oturur, öz sahabələrlə, qardaşlarla söhbət edir. <Gülüyor> Axşam onları yola saldıqdan sonra gəlir, qadına deyir, bəs, hanı uşaq, uşağı görmək istəyirəm. uşaq öldü, yudum, cənazəsini qıldım, dəfnə elədim. Deyir, <Gülüyor> başa düşə bilməz. Deyir, meynəm Ola bilməz, necə? Çaşıb qalır, başa düşə bilməz. Deyir ki, sənə sual verirəm. Qonşu sənə bir qazan verib. Müyaqqəti. Yemək pişirəsən, qonaqları yola salasan, nəzilsi yola verəsən. Sonra gəlib səndən qazanını istəyir. Sən deyəcəksən ki, bunu vermirəm, bu qazan mənimdir. Qaytaracaqsın da bu qazanı qonşuya. Çünki onundur. Deyir ki, bəli. Deyir ki, Allah da bunu vermişdir. Aldı. Özü bilər. Məsləhət vermədi, aldı. Və Abitələ qadının bu cür özünə parmağına, bu cür səbirlə xoşuna gəlir. Fükürləşir ki, Subhanallah, gör necə, elə belə, elə, elə bir ki, heç nə olmayı, elə belə danışır ki, bu, var idi Allahın izni ilə bu gün yoxdur, Allah götürdü. Verir, verəndə Allahdır alanda, verəndə yaxşı olur, hamı sevinir, alanda ki olur. Əksinə, verəndə və alanda da razı olmazsan ki, hər bir şey Allahın hikməti ilə. İkincisi, Ümmü Sələmədir, Ərə Əbü Sələmə, anhə, bir gün gəlir ona, bir dua öyrədir. İki Peyğəmbər s.ə.v. yaxşı bir dua öyrənmişəm. Bir müsibət başınıza gəldikdə, deyin, İnnə lilləhi və innə Allahumma əcirni fiyi musibəti və əxliflii xayran minə. Biz Allah üçün yaşayırıq və Allahın üzruna da qaydazayıq. Allahım bu müsibətə səbər etdiyimize görə bizə, Əziz savab yas və ondan da xeyrlesini bizə qismət et. Yəni bunu almusan, bundan da xeyrlesini bizə ver. Bu duanı öyrənir. Bir müddət keçir. Zaman gəlir, Abu Seləmə ölür. Öləndən sonra qadın fikirləşir ki, ən əziz insanlardan biri ölüb getdi. Və pis olur. Acın səbir edir. Dua öyrətmişdi ona Abu Seləmə. Həmen duanı Deyir, deyir və fikirləşir ki duanı axırında axı deyir ki Ondan da xeyirlisini qismət et Fikirləşir ki, Əbu Sələmədən xeyirli kim ola bilər? Peyğəmbər s.ə.v alır onu Əbu Sələmədən və xeyirli Nəyə ki, Əbu Sələmədən? Bütün insanların xeyirlisi Qalır onu Sonra Ramlə binti tabi Sufyan Atası kafir Qardaşı kafir Əbu Sufyan, Muaviyyə Qıl isə mümin bu Abu Sufyan üçün bir cəza müsəlmanlara əzabəziyyət verirdi onunla bərabər olan o qəbilə başçıları ona isteyizailə deyirdilə, eşəsən, müsəlmanlara əzabəziyyət verirsən dinlərindən döndürmək istəyirsən qızın dini qəbul edib İslam dinini bu onun üçün bir cəza idi Abu Sufyan üçün Allah tərəfindən ki öz qızı mümin müsəlman olmuşdu Abu Sufyan gəlir ki, qızın da Ərini də, qızını da. Hər ikisi müsəlman olur. Öldürsün. Özün peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun və onun kimi istəyin niyyətindən xəbər tutur. Kimisliklər bəzi müsəlmanlara öldürmək istəyir. Həm də ki, Habeşistana icraət etsinlər. Onda şu iki qadın Habeşistana icraət edir. Həmən Ramla bin Cabus peyğəmdər olur. Ərini də. Habeşistana edirlər. Bir cən Ramla Duroçi Əri artıq xristiyan olur Deyir mən İslamdan bir xeyyə tapmadım Amma burada xristiyanlar gör necə dolanır Mən xristiyan olurum Əs-salam İstəyirsən, səndə xristiyan olur Bir yerdə yaşayaq, istəmirsən Sənin ikisəndə mənimki məndə Xayrı yaşayacaq Dəyir ki, verin, qadının mövqeyinə Oturub fikirləşir ki Ərimlə qalım Xristiyan olum Və qaydın Məkkəyə, ya atamın yanına təzdən müşrik olun. Yara burada əzəbəziyyətisində qalın. Ama müsəlman olun. Bu üçüncünü seçir. Elə ki, olsa, Allah ona kömək olmayacaq. Hristiyan olsa, yenə Allah ona kömək olmayacaq. Ancaq müsəlman olsa, Allah ona kömək olacaq. Və müsəlman olur, Allaha dua edir ki, Allah ona kömək olsun. Allah ona kömək olur. Bir həftə keçmir ki, Peyğəmbər s.ə.v oradan elçi göndərir elçi göndərir ki onu alsın, irzini arvad etsin və Əbəşistanın kralı nəzəşi də onun, Peyğəmbər s.ə.vəzin əvəzinə onun mihlini ödəyir neçə min, dinar pul Allah s.ə.və buna da bu cür yol açır çünki yalnız Allahdan istəyirdi təqvası Allah ilə bağlı idi səbr etdi, Allah ona yolaşdı və özünüz mənə elə ki, öz həyatınızı Yüzünüzün də baxandan ki, necə səbr edir, kimlər nəyə nail olub. Mənə ilə yayıcə, hamın nədvəli çox çətinlik içində olub, çətinlik içində yaşayıb, əziyyətlər çəkib. Lakin sonunda yenə Allah s.ə. onun istədiyini verib. Və Allah s.ə. də istəyən budur ki, Allah s.ə. hamımıza bu ayədə verdiyi vədi hamımız üçün tətbiq etsin inna ma usri yusra deyir Allah Ta'ala hər bir çətinlikdən sonra inna ma al-usri əl-usri əliflamla deyirlər bir çətinlik yusra əliflamsız asanlıqlar bir çətinlik keçdikdən sonra davadad asanlıqlar gəlir və e doğrudan da belədir bir çətinlik keçirsən ardızıl oradan da, buradan da dünya alı bilmirsən ki ah necə yığışdırıb yığıb yığışdırasan lakin fikirləşəndə şikirləşən, ki Allahdır bunu verən Artıq əmin olursan ki, heç vaxt dünyam almanın dağınıca qaçmayasan, onun quluna çevrilməyəsən. Qoy o sənin qaçsın, o sənin quluna çevrilsin. Qoy sənə gətirib pullar təkl təklif eləsinlər ki, gələ, onu Allah yolunda xərclə. Sən gedib dil dilənməyəsən, əl açməyəsən ki, ver. Allah yolunda xərcləmək istəyən, Allah yolunda çalışıb salab qazanmaq istəyən həmişə salabı qazanacaq. Bizim boynumuzda olan vəzifə isə yalnız səbir etməkdir. Allah bizim səbirimizi artırsın. Amin. Xüsusən də bu cür çətin yaşayış çində hər tərəfdən şeytanlar həqiqi müsəlmanları sıxışdırır. Bu şeytanlardan Allah Sübhana Taala bizi qorusun. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ündülən çox maraqlı hədis oxuduq. İndi həmən hədis bir daha, 10-cu dəfə də təkrar özüm üçün. Sizin üçün siz de ikinci dəfə olacaq. Çox gözəl hədisdir. Yetimlə bağlı olan hədisdir. Yetimi necə? Yetimlə necə rəftar etməklə bağlı olan hədisdir. Peyğəmbər s.ə.v. Bunu da Davud a.s.ə.qədikir. Deyir ki, yetim üçün, yetimə ata kimi ol. Ona rəhm et, ata kimi. Və bil ki, nə əkirsən, onu da yığacaqsın. Yəni, nə əməl edirsən, o da sənə qarşına çıxacaq. Əməllərinə görə cavab verəcəksən. Və de, nə pistir dövlətli olduqdan sonra kəsib olmaq, kəsiblamaq. Və nə pistir hidayət yolunda olduqdan sonra zəvalətə düşmək. Nə pistir?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 Nəyəsə xatırlamaq istəyirsən, sənə kömək etmir yadılat üçün. unutduqda sənin yadınası almır. O, odur şəxsdən Allaha sığan. Sonra başqa rəvayətdə deyir ki, yenə bu yetimlə bağlı rəvayətdir. Deyir ki, evladını necə vurursansa, himayəyə götürdüyün yetimi deyilə vur. Evladını sığarlayıb yetimi döymək, ədalətsizliyidir. Yəni, evladını necə sevirsən, necə ona tərqələndirirsən, yetimi deyilə sevib ilə tərbiyyələndirməyəsən. <gülüyor> Sonra əksinə, əvladı ölən haqqında deyir ki, kimin üç uşağı ölər və sabr edib Allahın qədəri ilə razılaşar, bu şəxs cənnətə daxil olar. Bir nəfər deyir ki, iki nəfər də, iki uşaq da olsa, ilə cənnətə daxil olar. Peyğəmbər s.ə.v deyil, bəli, iki uşaq olsa və bilə. İki uşaqı ölüb, Ona görə sabr edən, Allahın qədəri ilə razılaşan cənnətə daxil olar. Və Cabir radiyallahu deyir ki, Allah əgər bir uşaq deyə soruşsaydılar onu da Peyğəmbə s.a. deyərdir ki, bəli, bir uşağı ölüb, onun ölmü ilə razılaşan, Allahın qədəri ilə razılaşan cənnətə daxil olar. Bir qadın, sahabilardan olan bir qadın, bir döyüşdə üç oğlunu itdirir, birdən üç oğlunu itirir. Gəlir ağlıya, ağlıya Peygamber Ər Sələsələmin yanına Dəkəyə, ya Resulullah Anca bir sualma zavab ver Yüreğim rahatlaşdın, qaydım gedir Onlar haradadırlar indi Peygamber Ər Sələsələmdir, cənnətdə Fırrənəm sılqədir Də artıq əsqi sual vermiş Bu, bu, büyütmüşəm onları Niyə görə öldülər? Niyə görə Allah taqla çoxsa birini saxlayardı? Elə etsinə denir da cənnətdədir Əl Əlhəmdülillah, sılqədir Peyğambar s. s. üç oğlu ölüb. Heç biri ondan sonra yolunu davam etməyib. Ucaq ökən amış Sonra, başqa rəvayətdə deyir ki, qüvvətli... Haa, nə diqqədən qulaqasın. Qüvvətli o, o deyək ki, onun muslu olsun, cüvvəs olsun, tənd bacarsın, nə isə bacarsın. Qüvvətli odur ki, qəzəbini zib olaya bilsin. Özündən təs çıxmasın. Qüvvətli o Sonra Peyğəmbər s.ə.v-in gözəl davranışı haqqında hədisi gətirir. Buxari, r.a. deyir ki, Rasulullah s.ə.v-i deyir ki, sizi davət edənin davətini qəbul edin. Hər, hər həsi davət etmir evinə, toyuna, məclisə, nikah və s. Bu davəti qəbul edin. Sözsüz ki, imkan dairəsində. Əgər imkan yoxdursa, getməyə də bilərsən. Amma ki, əmr edir. İmkanım varsa gedməlisə, dəvətini qəbul etməlisəm. İkinci, hədiyyəni rəddə Kimsə hədiyyə verir. Ya utanır o hədiyyəni götürmür, ya naz edir, ya nə bil, nə, nə fikirləşir ki, birdən əsgirdik olar. Subhanallah, qardaş, sənə bu hədiyyəni verirsə, o sənə alçaltmaq, əsgirdirmə məqsədi ilə vermir. Onu Allah xatirinə verir. Və elə hesab et ki, Allah onun qəlbinə salıb ki, apar bunu dəyir ona Allahın qədəridir və sen Allahın qədərini imtina edirsən Allahın yazdığı Allahın istəyini rədd edirsən ona da preqamber san, əmr edir ki hədiyəni qəbul edin və üçüncü müsəlmanları vurmayın yani, bazardığın qədər gerək müsəlmana əl qaldırmayasın müsəlmana bilirsiz söymək fasiliydi öldürmək də küfür <coughs> Ali radiyallahu anhə deyir ki Peyxəmbər s.ə.vənin axır nəsiyyətlərindən biri də bu idi ki namaz qılın, namaz qılın və Allahdan qorxun insanlara qarşı zülm e zülm etmin zalim olmayın. Əliyyətən <coughs> haqsız olaraq heç kəsə vurmaq, döymək, söymək, öldürmək olmaz. Əbuddarda tabiynlərə deyir ki biz sizdən də Yaxşı bilir ki, Peyğəmbər s.ə.v. nəyi bizə nəsiyyət edib. Və sizin ən xeyirliniz o şəxslərdir ki, cəmat ondan xeyir görsün və şərindən uzaq olsun. Əm pisiniz isə o şəxslərdir ki, cəmat ondan ancaq pislik, şər görsün və xeyirindən də məhrum olsun, xeyiri görməsin. Görürsən ki, qiyamət günü gətiriləcək biri, Ana dəftər açılacaq. Ömrü boyu yaxşaməllər idi. Namaz qulu boruz tutub pullarını ancaq Allah yolunda xərziyə və iç bağışdan elə elə gələcək ki, ona o birsilərə, yanındakılara ki, bu adam cənnətli idi. Lakin sol tərəf əməllə dəftəri aslanla görəcəksən ki, bunu süyüb anını vurub, o zülm edib, bunu atıb o birsinə nə bilim atasını süyüb, anasını süyüb, belə-belə hər birinə, hər gözünə, hər bir zülm etdiyinə yaxşı əməllərindən götürülüb veriləcək. O qədər veriləcək ki, yaxşı əməllər qutaracaq, lakin haqqın taqdaladığı hər qalan, nə qədər qalan olacaq, onların günahından götürülüb buna veriləcək. Günaha biraz da artacaq və cəhənnəmə gidəcək. Baxmayaraq ki, ilk başqışdan biləcək ki, bu əməlləri var, cənnətə gedir, ancaq ki, kubili tərəfi də fikirləşmək lazımdır ki, Yaxşı əməli əziyyət çəkib edirsən, e, nəyə görə pis əmələn o əməli putsa edirsən? İndi sən fikirlər ki, ömrü boyu Bir dənə şirkdən o boyu da, ömrü boyu etdiyi əzəb əziyyəti bir dəfiyə putsa Oradan da qorxuludur. Arxayın yaşamaq ki, ibarət edirəm, namaz qoram və s. Zənnətliyəm çox gülməlidir. Arxayın yaşamaq mümkün deyil. Qaynı qorxu üçün dolmaq lazım Əbu Əməmə rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v iki balaca uşağı gətirir, birini əli rəvayət edir və nəsiyyət edir ki, yəni xidmətçi olsun ona, ona görə verir. Elir, nəsiyyət edir ki, onu vurma və namaz qulmağa ona tövsiyyə et. Həmsinin vurma ki, vurma ona görə ki, namaz qulacaq müsəlman olduğuna görə Əbu Zəra da, rədiyələ anxaya başqa ikincisini verir, uşağı o deyir ki onunla yaxşı davran Əbu o dəqiqə onu azad edir Rasulullah soruşur ki, nə oldu o xidmətçi, qul vermişdim sənə uşaq Mir azad etdim deyir, niyə, bəs vermişdim sənə xidmət etsin dirək, sən dedin ki, onunla yaxşı davran ən yaxşı davranmaq da onu azad etmək idi, azad etdim Bu talihə radiyallahu anhu və yaxı ibn-i Maliki gətirir Peyqamber s.ə.v.in yanına Rasulullah s.ə.v. Mədənəyə gələdin də Də ki, ya Rasulullah bu uşağı qoyuram sənin yanda, səni xidmət etsin Hənəs ibn-i Malik də 10 il Rasulullah s.ə.v. 10 il qalır Mədənədə Rasulullah s.ə.v. vəfat edənə qədər ona xidmət edir səfərdə, evdə, harada oldu ona xidmət edir Görən, Ənəsi bin Məliq radiyallahu anh nə deyir? Dədir ki, nə isə etdikdə, heç vaxt mənə deməyək ki, niyə görə bunu belə etmədin? Nə isə eləmədikdə, yenə deməyək ki, niyə belə etmədin? Niyə belə etdin? Niyə belə, etdin? Niyə belə etmədin? Belə sualı verməyik Peyğəmbə s.ə.v. heç vaxt. Görəndə ki, nə isə həvəsi yoxdur, məsələn, tutaq ki, nə isə gətirməyə, ya bundan çıxar, çıxar, ya həvəsi yoxdur, Peyğəmbə s onun üstündə də qışqırmazmış ki niyə yerə belə eləmədin, niyə belə etdin artıqqası heç nə deməzmiş bu insanların rəğbətini qazanan şəxs qiyamətə qədər unulmayacaq çünki hansı kitabı açırsan həyat yoldaşına qarşı necə rəhimli olub nə bilim puşağa qarşı necə rəhimli olub sahabəyara qarşı necə rəhimli olub kafirə qarşı necə rəhimli olub bütün kitablar ancaq bundan danışır əxlaq təkcə ibadət deyil əxlaq başlıca rol oynayır dəvətdə. Ona əxlaqımızı düzətməliyiz. Daimə da də nəsət edirəm ki, dua edin ki, Allahumma kəmə əəxsin xulukana, kəmə əxsəndə xalqana. Bizim bizi necə gözəl yaratımsan elə də əxlaqımızı gözəlləşdir. Bu da maraqlı Bu da əxlaqlı revayətdir. Bu da əxlaqlı revayətdir. Bu da bir uşaq yəni xidmətini vurdum vurandan sonra arxadan səs eşittim arxadan səs eşittim ki ey əbu məsul Allah'a ənd olsun ki sənin onun üzərində heç bir haqqın yoxdur yəni bu vurmağa heç bir haqqın yoxdur furlandım, deyir, gördüm ki Rasulullah s.a.v dedim ya Rasulullah onu Allah xatirinə azad edirəm əminə qulu Peygamber səhəm nə deyir? Belə deyir, onu azad etməsəydin bu an. Cəhənnəm odur, səni udardı. Bu uşağı vurduğuna görə. İndi gör, nə qədər qatanasını vuranlar var, paraca qardaş batısını vuranlar var, uşaqlarını çox əzazi şəkildə döyənlər var, və s. və s. zülümlər edənlər var. Gör, oların axilini olacaq. Əgər bir bu sahabədir, bunun halı belə ola bilərdirsə, Sonra heç kəsə deməyin ki, üzün qara olsun, nə biləm, nur dəşir istifət edilsin onu, nə biləm, böyle giz-giz sözlər istifadə eləməyin, olmaz. Rasulullah s.ə.m. onu qadağan edir hədisində ki, əksinə deyin ki, üzün ağ olsun. Üzünün müəmmin yusul. Olmaz. Dünyanda, yani buranda bir tərbiyəli niyəsə görə vurmaq istəsən üzə vurma. Yanına, əlinə, qoluna vur olar. İstir xidmətçi olsun, stirat olsun, nə olsun, stir, qız, oğul, kim olur olsun. Hə, vaidin. Dir Əbuomar, ha, rahmanadır. İbn Umar yandı deyik. Bir nəfərsa çağırdı, kürəyini göstərdi ki, kürəyinə vurub, deyir de, <gülüyor> ki, soruşu da ondan bu səni incidir, dedi, yox, azad etdi onu, azad etdi, sonra bir baraca ağac parçası yerdən götürdü və ki, <gülüyor> bu ağac parçası qədər də savab qazanmazdı, yəni ki, o cür hərəkətində müqabilində